Emakume abertzaleen topaketa feministak burutuko dira abenduan, zeigarrena izanen da aurtengoa, eta gurekin dugu, estudian bertan, e, oianna etxe gaia aipatzeko, zer moduz oianna? Ongi, lanpetuta, Hori... ja azken txampan, gabiltza, ematen ez duen arren, bueno, ematen ez duen arren, aste barru, gaude, ja ondarrun, abenduaren ama iruan, beraz, lan ez lepo. <laughs> zer du emakume abertzaleen topak eta feministak? Ba, bueno, topaketa gubek, ondo esan duzu moduan, seigarrenak dira, ba, daukate historia batez, e, ba, bertatik bere garaian, ba, bilgune feminista sortzeko ideiatera zen, eta historikoki oso garrantzitsuak izan dira, ba, momentu konkretuetan landu beharraz ziren gaiak edo maigainan zoden gai oiek, ba, lantzeko hartu zelako, bezagiteko kurritzen zait, Tolosan egin genitun laugarren horietan ba identitateen inguruan eztabaidan ibili ginen, ba momentu horretan pilpilan segon gaia edo ba, esan bezala lehenengoietan ba bilgune feministaren, ez, eh sorrerera bakitzen da edo bueno, ikusten da ba, talde, bueno, talde dosare baten beharra dagoela, ez? E, ba, feminismo lantzeko Euskal Herrian Eta, eta seigarren hauek oso garrantzitsuak izango dira alde horretatik, bazken ba finean bueno, bilugune feminista sortu zenetik edo topaketa hauetan ama urte eman ditugu, bi urtetik behin egiten diren topaketak dira, eta planteamendu potente batekin gatoz, ba egoera eren diagnostiko batek egiten... E... Eta diagnostiko horrek modu batean etorkizunerako nolako lan lerroak behar ditugun planteatzera eramango gaitu, ez? Eta oso potentea dela diot, ba burujabetza feminista hizt egiten dugulako, eh Euskarri burujabetza feminista batez hitz egiten dugulako eta hori esaugarritu nahi dugulako topaketa uetan, ez? Horretarako ba, bueno, e, ariketa de planteatuz beraz, onik ustut E, garrantzitsu bat izango direla. Ez du gaipatu Euskal Herriko birgune feminista dela e, antolatzailea, eta buru jabetza duzunean, buru jabetza feminista e, Euskal Herriare kontutan hartuta izanen da. Noski, unas que bueno, finean izenburuak berak ere horrela dio, ez, eh? emakumea bertsaleon topaketak badirela, ba danik bilgune danik feministen edo, bueno, bai eta inguruan izan dugun kezka bat da Euskal Herriaren ba burujabetza hori edo, bueno, nazioaskapena deitu izan dioguna garaiez berdinetan, ez, eh? modu ezberdin batez. E, eta hori egiten zenuen Antolaketan bilgune feminista egon arren benetan aliantza potenteak eta eta zabalpena ematea proposatzen da e, topak eta huetan. Eta, bueno, lehen partean e, baipatzen nuen diagnostikorren gaineko estabaidea emango dugun arren, ez? Eta nolako erronkak ditugun identifikatzen saiatuko gara, ba horrek azken finean beh, aurren urtetarako bide lerro batzuk emango dizkigu, baina bigarren zatian edo arratsaldean, inguru oso oso potente bat egongo da eta bertan bilgune feminista egongo da e, bilgune feministaren inguruan mugitutako emakumeak egongo dira baina bilgune feminista ez diren emakumeak egongo dira ere bai ez pues eh garaipeneko anamurzia egongo da E, plazandreok eta medeak eko jose julegoiko etxea ikerlari, ikerlaria, idurre eskizabelkazetari eta feminista, bueno, dena dia, feminista, e, saioa iraola, e, bilgune feministakoa, eta hor azten zait bat, a ber, Bueno, sei dira momentuetan e, N barka 10 daela mese bez. <risa> azken ari naizen begiratuko dugu. Bai. bai, bueno, azken finean hori, ez, ba, oso ámbito ez berdinetatik, bakoitzak Euskal Herriaren burujabetza hori nola irakurtzen duen burujabetasun kontzeptua bere ere bai, nola irakurtzen dugun eta nolako aliantzak lortu behar ditugun aurrera egiteko. Ainoa etxaide, labekoa. Bai, azken filan ikusten da, ez? Ba, koitzak ekarpen e egiten dio, ba, ere muez berdinetatik, euskal gintza izan daiteke, e, lan, e, bueno, enpleguaren ere mutik, e, E bueno, azken finean gustiok mm -hmm. eh ikusten genuen beharra e, aliantza batzuk markatu bar ditugulako, eh ba oraingo momentu honi aurre egin alizateko edo bidean urratsak emateko, ez? Ba baliantza ba, hoietaz eta eztabaidagunek konpartitu ez, ez? Ta orduan ba hori arratsaldean planteatzen den eztabaida oso oso ba potentea eta berez, bueno, erabakitzeko edo E, mugarri batzuk jartzeko elbura badaukana. Euskal Herriko, Arlo e, ezberdinak e, lotu, uztartu saretu, nahi izan dituzu orduan, arratsaldean. E, Dudarigabe, egitaragoak ba, e, edo behintzate tematikak e, erakargarria dirudi. Atal praktikora, Joanez, zoiana, izen eman behar da? Uhum, bai, e, badaukagu blog bat, e, topaketa feministak Aper, bimila malau topaketafeministak.net Eta topaketafeministak bimila malau <laughs> punto Bueno, interneten jarrita topatuko dituzue Eta bertan izen emateko aukera dago Izan eman berda batez ere lekua mugatua delako Ondarru izango da eta ba, goizean estabaidak bueno, planteatzea ditugu talde txikitan, horretarako espazio ezberdina ditugu, baina noski ez gara guztiak e, bueno, jakimar dugu ez, zenbat e, espazio behar dugun, talde txikitan estabaidatzeko asmoa daukagunez eta erratxaldean tokia bueno, mugatua da, kofradian planteatzen da mai ingenuru hau, baskari ere bai antolatuta da. Ordan beharrezkoa da. Eskatutuko duzu, bai, amata. bai. Eh 15 euroko inscriptio, bueno, e, bai, e, diru sarrera egitea eskatzen da bai. Bueno, oso ondo antolatuta dago bloga ta errexa egiteko moduan. Eh bueno, gastu ei aurre egiten laguntzat gain ba eguneko bazkaria bertan sartzen delako, eh bueno, e, gero ere festa dago eta horrek ere bere garrantzia dauka eta beraz, bueno, festan geratzeko asmoa daukatenentzako ere, ba etxelilan, ondarko etxelilan, ba gela batzuk usteko preste agertu dira, ba bertan lo egin nahi izatekotan. Orduan hori guztia antolatual izateko, ba hori ba blogean sartu, izena eman, ta gain, bueno, bloga pixkat kuskutxeatu, zeren Gitarra agertzen da, eztabaidak nola ematea planteatzen den ere bai asaltzen da. Txosten bueno, ezberdinak eskuratzeko aukera dago, beraz nahiko kompletitoa, bat mm -hmm. opaketetara bertara informatuta joateko. Onda, eh, ondarruan eh, izango dira orduan abenduaren eh, amairuan larunbatarekin egun osoa eta blog horretan ere, ba, Interneten ere emakumea eh, aberzaen topaketa feminista klikatu eh, agertuko litzateke uhum. bloga eh, izen ematea komeni da. eta horrez gainera larunbata honetan eh, ondarrebian aurkezpen eh, bat egingo duzu eh, eta horreratuko dugu ere, hogeita seiian baleaken arratsaldeko edo arrattzeko zorzietan e, endaian ere aurkezpen bat e, egingo dela. Deialdi bat egingo zenuke? Bai, ba, asmoa da topaketetara e, elkartuta dago gottsu joatea eta horretarako baindar berezia eman nahi diogu, herrika ba, edo eskualdeka egin daitezke aurkezpen hauetara eta horregatik ba, ondarri bin, endaian hendaian elkartzeko asmoa daukagu, topaketen inguruan lasa hitz egiteko eta zenbaitarik eta praktiko egiteko ere bai, bueno, neko modu harinean prestatu ditugu aurkezpen hauek, ba, bueno, jakin dezagun nora goazen eta aurretia ere ba, ba, bueno, gure eskualden ezta bai datu eta ez da baidatu eta hitzegin dezagun, ez? Hondarribian ribian gazte xaian da, lauter dietan, darun da. batean, eta hendaian ba, sango gu, baleaken, hogeita seian arratzeko sortzietan. Ba, hoiana, mi esker honen e, berri emateagatik eta ea jendean animatzen den. Mi esker zuri.